ده نواقض و یا ده نواقض و ده وزونه نده توخا ده مسلح مختلفاً في آواء او سنح اسم ما مصد نارجرا اغا ده نواقض و ده بسم اللہ الرحمن الرحیمه درده وجه غالباً درده که دیشی چه خطیصه با رحمت الله علی سنن ابی داوود و عجزاو بانده دو دریز ذکر کهی دو دریز شپاری دو دریش عجزا در سنن ابی داوود نشوی که جز اول ختم شو جز این شروع شو نتزدیر ببسم الله الرحمن الرحیم یا دام کې د شي شچدا د فطرت حالت دی د څنګه چې نبیل سلام او سلام باندې وایي شروع شو بیا و سر سرند د پاره شپک مې اشته دنم کاله تر کال و هي بند شو زمانه فطرت وی دله چې مڅنې نه اشتغال په تفصیل باندې و کې مسکه سکار پیدا شې چې را بیمال راشي را الراشی یا اشتغال په کتاب باندې شي نا لیکل باندې شي بیا دوباره بار یا خپل مسوده شروع کړي او تذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم د دې وجنه دایمن بخار رسول الله علیه جامع کې زیدو زید بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوی نو شارحنده بخاری دغه وجه ذکر کای دا, دا, دا فترت ځکه امام بخاری رحمت الله علی خپل کتاب شپاره ځکاله کی مکمل کړو نو مچ بس راغلی عقیز برادری شنو بیا بسم الله الرحمن الرحیم تدیره یا دا ممکنه دا چدا په دغه فترت دی یعنی دا, دا مکتوب د بسم الله الرحمن الرحیم من المصنف ده او دا بیا بعد الفترات دا یقینا سواق بی ترشید لیکل بی کول کول کول منسکی سا عوارز براغلی مصرفیات اشتغال بی عملی ناخر باندی او دا لیکل بتا نپادشیوی نبیا امام ابو زاود رحمت اللہ علی شروع کنو بی بسم الله الرحمن الرحیم او کدا دا دا بسم الله الرحمن الرحیم لیکل در مصانف ندار بلکه در روزکی خلق ندار بسم الله الرحمن الرحیم لیکل ندار دقی که دیشی چه خطیب بغداری سنن عبی داود من قتم قیفو دو درش اجزاو بانی بدتیس اجزاو بازی نشه جو جو ختمشون در جو شروع بسم الله الرحمن الرحیم لیکن دا کنا مالمی بدارے وجدا ج روسہ گند اجزا راجی تو پہچہ پکڑ دے چار جز اول مصدق قول پکڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانہ کے تدریج اول کے بسم اللہ مکتوب ہے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم من المسنف او بعد الفطرۃ دا دا مما مست النار او دس اشته او کنشته احنا دا مما مست النار بانی او دس او او بیا وزو منسوخو او دا دا عیمه اربعو مسلکتی مما مست النار بانی وزو و او بیا مما مست النار بانی وزو کولی منسوخو نوځه صاحب خپل منځ کې اختلاف شته به ماموستین نه او وځشته او غنشته لکه نوځه صاحب نورستو دا اتفاقي مسله دا چې پخ کړی او خوري اور بار شي په وشي او خوري په باغ دراو د سمادي آینه په رسول الله صلی الله علیه وسلم آکا لاکې فشات نه ابي له سلام خو خور به ماموستین نار دا ثم صلى الله نبی علیہ السلام و ذکر او دش اونکر. اینا مختی من ماما ستن نار بای نبی علیہ السلام او دس کل او دیع او دس اونکر. انا دار نسق بانی واجح دلالتی. مغیرہ بن شعوبار رضی اللہ عنہ فرمائے. جیفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زد نبی علیہ السلام و سلام من مشروع. ای وروه ک راځي زیپتم مع النبي صلى الله عليه وسلم نو مطلب دا ای چې مغیره په شعبه د نبی اسلام مل مشور او د نبی اسلام له چامل مل مشافری او د نړۍ د غمل مارش دغه راته نو صحیح نبی اسلام زموږ دې احترام وکړو مزید ان زه فو اکرام کئ نبی رسول زما دې ل کرام وکړو فا مرا بي جنب بن فشويا يو اپ د بي دي اسلام رسول الله عليه وسلم ارید کئ مل مرا غرد چ ما دې کې او نبی اسلام سلام داسې د ملما اکرام وکړو واخذ شفرتا نبی رسول الله څوکې راونیو فایی شروع که دنبیل اسلام بیا جدو لیدی آمین ہو وقود اسمات کڑپول فا قبل چڑکای بانی با غوث کرو اما رو اتاب کڑایو اخلت داو اخلت داو پرا دا دا دنبیل دا دا اسلام نے ملمت امرے احترام کردے دا اخلاق و نبوی کے رازی لادی منگ دا پیغمبر اخلاق متعلق نصیبه او گردے واخذ شفرا فیاجلو یا جزدلی بیا منو کتاب الاتعام کی رواعت را دی واخا پریکول پو چڑکای باری ندا پکار حنو دلتا نبیل اسلام اخذ شفرا عرب آردہ چی واخا دیر سا دزمن پشان نه خی دلته پو سمن پا خو اغیر واخا کچا پا نو یا پهغاافو باندې ش یا په چکي سر غسهول واړي چې غچېږې نه هغې او دا د خطاق من د غ هغې چې کوره پوغ نه شيمونږ دوه پو چا د غاقت ول په په شو بیا غ د نه چې به کوړ اوسشي عرب داس این کشف و غیبیه و غافون بانی شکیه و چڑکی بانی غسی را دید. کتاب الهاتر اما که اکم روایت را دید چڑکی اجتمالول پا قوح که ناروالی. اگر روایت زایف نه بلکه امن جزی رحمت اللہ را په پا موضوعات که دکر کرده. او شوی اغنه دستای کتاب الهاتر اما که والا روایت را دلده سرواتی تایده. واغذ ها که تدبیس کهی نو मतलब دا چړکې سره غوغه په کول بیا چړکې سره خړل دا خاخه جوړکړی تر دا ژوند بیا په لګې باندې اځ دانش زالتالو ځان سورې په شبي ماي وای راځي دا ټول خلک د پدی مړ دي ځه تا په ټولو مرجون دي جراسي مراجیا پلانټراجی په شبي او دا څومره چې دا دا هوا م کوي تږی بيماري راځي پږی دا پخله دا بیسیکین سره فرنګ کوي کلنګ کوي دا امرال باه متلاقي لا لوام بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء فرج ولا استمع کوس سمي راهي به موږ نن لپاره څه څه کوي چې اوس باندې دا د ژراسیم راغلي دی کلنګ یې جلدا کړئ داريو مریته یو بیمرګيوم نه لفاع شي نو کتابلاتعنے و رواات مطلب دای چې شواغه کچور کچربې په غوغه کې مانډل ابیا شړکې سره پړل اځانه چې تالو زخم شي ردا تدبیق کې دی شي دوړو کې په تدبیق سمجهلې څرګرواه ځایې دي بلکې نو جندي په مظاهرات کې ذکر کړي حال فژبللا فاض د نوبیله نولیلاته سلام نه اجازو خوو د بان نه بان چې موکو فته شفره نو سلام جوړ کوې کې خو د غقع ماله هوطرریبتیده او چې د لاته د لاسون چې په خاوره شي بلکارې نه شته بغیر دمون بس باندې او موز دی او دس د بلکارې زه یو کالاله کاله وندوی دا مله سفرې لري نو درې لاره نو تاسو ټول ورवाडी بیا بیا سکول ورवाडी ناغدا پرتوا فیزیک وایچو بيتاوي بیا کی عبدوس کاوتس کته چرتا پرانیسته لو او دې ورکول دا کراسته دغه دا څې بار پريوم دې کره اني په نووري کرام کرام دې ساره کرام دې هر دې کرام دې پهې رابول فجا لا فقالخ شفره ما لو تریب یا دا دا پهتونه ل شفه په می نه باې نهلا و کله کله خیرره لطافت ې وقام ی وزاد د لمبارې وکانه شارېدي وخوا فا زما زمان در ملموی زمان بریت نیرلوشی و بشندو بایدی فا قصد اولی علا سوا نبی الاسلام نسوا که داردی که خودو فا قنچه بانی مالا بریتون برابر کرو یعنی معلوم داشوا چه در دا ملمو در فارا کم چونزون و ضررتوی اغموزی بانی لازمی دی جاغ پورکی اغا چای پکار دی چای بلورا عبو پکار دی یخ پکار دی گرم پکار دی او له جامع پکار دا ټوليه پکار دا بيسره پکار دا د مزير په واره څمر حق کې دي چې یو ادا کولې پکار اکرام وزهب مين سنن النبي صلى الله عليه وسلم ادا د نبي اسلام د اخلاق طيبو باندې دلالت کوي بلې دي برابر نبي اسلام خپل الله سبحانه کثیروا او دڅو د دې کې ورته د کټ کړ منګکان د منګت په شان بریتان مڅا دا په دې خلک نه دی مګب دې څو نه دی خو شي فقط سولیا علا سواک او قد سولک علا سواک انه حوايد د زائفه مزيد لفقاده چکول حواش ورش ورکه حوايد الشرعيه وشي کممه تا سر راغلی هغه هووا شریان نه هغه چېلم واړي پوډر غواړي چ واړي هغه نصار کو نه نصاله ډب په کار ډب ان سره ګورو پوه شو زمونږ ل کمره مکنته کو ځان سره ډ ګو لکهلس ش او یو نصارري بربر کمرهخره راري لا ش یو نصارري برې د دوست زی چ بار نه بدز خبيثي بار نه ورځي تاوته زايي کېم دي يې يدهو باله علي السلام قال الله يده بالنسخ بعد بعد الاكل چدي ما سايده بالنسخ قبل الاكل چه لا تنزل ثياب ما تجني لا تفارض دیتی نقل با قازه نقل منسان رواید نداره ما قتل اجیر همانه دی منتی چه دل لا زل او بیا فراک نمخ چه بیا بطولیبانی وچاول ناس خراکی نداره کنلا صفات و جل تستزورن دی باشوی اوز خراکی کنن و صفاقول کنن ایلت بانی پوش ود لا سوینځل زل اوز خراکی نو خراک کن و خراک کول نمخ چه لاسوین زل اوز خراکی نو خراک کن و چاول نمخ چه نشتیزده ک او صفه قل اليك يجي د څکرا کیو ثم ما ساي ذويميزن كانه تا طول سنقام فصللا او د بل تر تر علاج په د عقل قبل قبل المقابل المسعى بالنسبه شیطان او بیا متابيب شیطان هاي وزا کیو بنشته د بیا تا غدوی بل <سؤال> څه شی ویه تاسو الله تعالی اچا کول دا فقار دی او بوې نو مسجد لا سوي دی تعالی دی موږ کې دا غې فرر د چا تاعد رو مې ار څه هم خرابوم نشي خبره بوله نو شه ولدي سب الله علی همیشه معمول دغه څه قران کې وکړه الله دی ول دی دیابیلوس و چې ول په کبره باندې دا به تر طریقه را ایا ما را حد صنع علی عمر انوار سلاک انت از انت فقاخ بنی روح خوشو کولو پښین فقاخ بنی روح خوشو کولو هغه دی کې به مرانیست مضبوط دی فقاخ منو خوشو کو نبی الاسلام انت من کته په نو سم صلی الله علیه و سلم يتوضا شنو اکلت مما مست النار نبی الاسلام او دس نه دا بالا حدت <متحدث> نا ابراهيم درو ته تهجاد رجل الله وروه تم توجه واره ان مكتب نقل محمد بن من قادر اوه سميت جابر بن عبد الله يقول قد رد للنبي الله عليه وسلم خبزا والاحما نبي اسلام ته ما روډه کې په ده وغخه کې په ده فاکل نبي السلام وکړو ثم الدعاء في وضوءنا ابي الاسلامي ابراډه چاوده سوکم وتوضا به او داسوکړه په اندازه ثم صل الزور بیا مسواک مو جوړ نو مطلب دا شي چې مې محمد نار باندې خړو لو کو واجبای نبی السلام او داسوکړه ثم الدعاء في فضل التعامي بیا چې مازن روستونه ګیر اسلام کوم روړی پادشي ذرار چې موږ خوړو فاکالا سما کامیله صلا بیا ماځګر مستنه بیل اسلام پازید ولم د تووظا او دا چې ونه کړو نمک چې مم ما اکه د مست النار باندې او تاسو فرمایله روسته مم ما مست النار تناول وکړو او دا چې ونه کړو نو معلومه دا شو چې دا اوله دا مما مسف النار باندې او دس شو او روسته مما مسف النار باندې او دس ون شو ان جابر طالب کا ناصر لمړنه نن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر دا امره نو نه نبی اسلام دا ثابت را مما غيره النار فقوم شي باني اول حساب <تحدث> ته شهه فور باندې فقويره د غي تناول تر ترق <تصفيق> الوضو د تنبيل اسلام ثابت شو د فور شو اوس دا قال ابو داود هذا اختصار من الحديث الاول دا اخر العمرین دا مخه د بلچاروات دی او دا بلچاروات دی نو دا اخر الامر نجری نمخیم خیل کوئیت عجیز شایده جابر یعنی جابر رضی اللہ عنہ فرمایت قربتو لین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی اسلام ته روری کیو کورا او نبیل اسلام غو خو کورا او نبیل اسلام او براری شزاودس کن او دسیو وکړه من ما کلین تین لار پووجباتی بیا دموزن بعد ما ته براری روری راری من روری کیو کورا نبیل اسلام او بیا او دسیو نکرا نمی آم مثت النار بانی ترک داخل امرین چوکر شو او سا حدیث دا حدیث و مخی حدیث دو اشخاص سنو دا برکی شکت واحد جاگر رضی اللہ تعال عنه دا نا دا مم مثت النار کو وجبانی عوض اس لازم شو چکشو شو ایگو سخیل کوئی قداز شریچ دا مخی مصر رو رای او پارا اپیاوی او بورا رای زکه ګورایې چې د مين مس مس تنار او دس ماه شهرې بیا قوتې شو آفرل امر شو لکه نو مس کې او دس نو د نبی علی اسلام امام مس د وجنه او دس نو زکه نبی علی اسلام افدس لای کړی او سرست چې ده دغه اور نه پړه وی پړه افدس ونکړ بیا آفرل شو او آخر الامرين بالي چې مخکې غړې وړې رو وړلې او غړې وړلې زته او داس کړي لا مم ما ست نه کوي ولکه دې احتمال اخر هم شته چې دې شي چې بل یو واجب علی اسلام باندې ذکرې بیا په آخر الامرين جوړي واښې اګه احتمال په اېت دلاله فاتکې نو حدیث شوی که دجابر رضی اللہ و طلعه نو دا حدیث داغا حدیث مختصر ده دموحی یعنی داد دو حدیث نو شو بلکې یو حدیثا یو حدیثا یو احتمال باندی اماما ست النار و اقل باند او دست او بل احتمال باند اماما ست النار باند او دست نشته نو ابو داود آفر امرین علجوری دی چې بالکل دا ته معلومه چې نبی اسلام اسلام اقل په امامت د تنار په واجبانه او د چکری هې اه د من امام ستنار نو واقعه د وضو نه نه دي بلکې نو واقعه د وضو نه وو ادا منسوخ شو دلیل قدما علينا مصر عبدالله بن عارس بن اجاز من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامعتوا يحدثوا في مسجد مصر قالوا لقد رأيتني صحابه السبعاتين وم القرى كيزوهم يا سادسو ستتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبقهم القرى سرازوه شبقهم يعني منجا او رسول الله نبی السلام جان تا زمچو زیداره راجو د فمر بلا فانا د بشلا فخرجنا فمررنا برجلين وغرمتوا على النهار ديو ملګری کټو پور باندې باندې کړو غف په فول نبی السلام اوطابت برماتات کټو پخشيره انا عم بي ابي انت ومي یو تکڑا تا وخی نبی اسلام واسلام واغستا اخلا مبارک واجل فلم یزل یعلقها همیشه و نبی الاسلام جول اغا وخا اغا تیر کړه حتا احرام بیس صلاة تکڑیل تحریموی الله وقت او دست نی او دستو کڑا نی خلقا کڑا نا تناول دی نماما ستنار او دستو نماتی <تصفيق> وانا انظروا الى دا شما ورتکاته نبیل سلاحه و سلاحه و سلاحه یا مطلوب دا نبیل سلاحه و حرکت اغا, اغا دیان مبارک شندی مبارک خوزاول او سما دا تا تیادیگی اغا و نزار را تیادیگی ما قتل و سا نو دا تل کل زو مماما ستنار حاصل دا حدث داشو مخی دا مما مست النار باندې لازم الوضو او دث لازم بیا اکل د میما مسه تنار باندې ترک الوضو را پښیدا منسوخ <تصفيق> او دا تشریه داره ته لپاره حتا غره دا قانون قرار میما مسه تنار باندې او دث لازم او بیا میما مسه تنار باندې او دث منسوخ شو وزا خبر ختمون پا کارو امام ابو داود رحمت الله علیک اتشتید فیضا علیک دا بیم امام مسد تنار بانی اوضاس لازم کئی یعنی دا نس خاکی نس خواقی شوی دا عنگ المسنن باید سجول دو دو زلن نس خواقی شوید دو دو لکه آغا سلو سجولی پاگی که دا شود امام ابو داود رحمت اللہ علیک قول متابق يزل مما مست النار بني اوتص ما کېد اوبيان ناس خښوا ان ناس خډيان اسو ده مما مسد نار دیو جنا مستني رحمت الله عليه فقال باغي امام ابو داوود رحمت الله عليه فقال باغي مما مست النار وزو ول بقدر ده کني دا, دا باب التشبيب في ذلك اخر کتاب باب راړل تاړو کله د ممستنار هم مسرفه مښنه په حدیث راړه اشاره د د نستکه بیا نستواقه شیدا او د چې ټکړي کوري دا د ټکړي وافی او او دې په تنعم کې لګي نو مما مستنار باندې داوده شو کې حنا عند المساه ذکر دې تلای شو هډې شو عند المسانفو قارا ضلورات المسانفو الوضو مما انزجت النار آو. انزجت النار بانی او اور بانی کمشه باقی که نفاقی او دست باقی داری میده دا نسخه کے بیان نسخه واقعی شوی ده نسخه کے نسخه دا. عند المسانفو امام ابو داود رحمت الله علی مسلک داو سیده اینو دا غلال ام حبیبا فرسا قطر من سویقا یو جان دا سویقا دیبانو اسکولا نا سویق دانی پور بانی ریتی کی او بیا مهده کی پور بانی ریتی کی بیا مهده کی اوڑا تمجوم کی دیتمو سطوو نو چونکی داشئی پور بانی پوشوی پتبخی بانی او بیا تا مهده کڑا اغنی سطوان جوڑ فداه بما ان فمز مزه او وګورښتې مز مزه وکړه قالت يا ابن اختي لاين اختي کلام حقيقه شو وراله اوريتا ابن اختي دې کی ابو اللواچ ابن اخي اډامته شوخه ما جاهز نن یو قوله يا ابن اخي حقيقا ابن اختي مجازا لا توضع تعدوث ولنفع تشخل دي كان غالك مزمزد يبرو لقد ستوان قللين ستوان بور بغيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضع توضع مما غجرت النار او قال مما مسد النار كيف او ستداش ویلیته بهرتل قوم شي فور ور ور شو یل تعجزه قولی او د شو کوي ته د اصل کې جو فلک فقط دا نسخه کې نسخه د عند المسلک مما مسه النار به معنی وصوله اجد دا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ خصوصي مسلک دائمه او د مسلک نه ر ام اربعو فرزوا دي د مما مسه النار کې نفس واقع شو اله اغا غلته پر مارکیل دغه ټول تیر شو او طالب داوود په یا الزهری یعنخي نو یعلو ایک نوختی حقیقتاً ان حقی مجازا یعنخي أولوزوه من اللبن وبيه قار حجتتنا قد عبتنا قار حجتتنا اللي سألوه القيران الزهري عنو بأد الله بن عبد الله عنه من أبداعنا النبي صلى الله عليه وسلم شارب لبنا فضعى بالماء فتمز مددنا قارا له لثمان ده أولوزوه من اللبن شارب لبنا فضعى بماء نبي الإسلام بيسكلي بيأو بوغوك ده او فته مضمزهسممه قاله نهله دا ساه وضو اتلا مضمې ته مضزه نهبی د طلا وکه ځکه پهې دغه کې په کې غوروالی دی نو غخه وپه غماپله کنګالوې خ خبره هر غور شي د پچې خوله کنګالوولې بتر او نس کوم راغلی دا د د مبا دی که نه کوي نوم جه بابا رسلتی بیداری جانبی قال احطوری ذالک انو سمیانت بن مالک ان رسول العزم شریف نبی الاسلام پیوز کلی او بیا فلم یمازمیز ولم یتوضا او دسمو نکره فلم کنگر تید دا وصل لہ قال زید دلنی شعب علا هذا الشیخ دا داروات ده زید ده زید نقل قید ده متع بین راشد نا نا قال زیدو نا زیدو نا زیدو نا دلنی شعبا ماتا امیر المومنین فی العجیس امام الشعب رحمت اللہ علی دلالت کرو ماتا علا آز الشیخ ده شیخ نجا ده متع بین راشد ده دیلوی شده ورشد آغن سباقی روایتونه واغلا نشانیر المؤمنین فی حدیثه ما تا دا شیقودلو معلومدار دا توثیق شو داغه دا شی متی بنراچ دوی سره یکه امیر المؤمنین فی حدیث ما ویلو تا روایت داغه نکوه نشانیر المؤمنین فی حدیثه دلالت کوي نو معلومیګه دا دا توثیق دا دا رجل د دې توثیق شو او ابوذرونه منا تنگه به خارح حل من الدم نو عنوان قائم ما مآخرج من البادن نجس انسان د بدن نجس شه خارج که یاد انسان د بدن غیر نجس شه خارج که او اسطر گنوک که دوی نپا دی آدس نماز دی آو د بدن نخارج که نپا دی آدس نماز ما ها من البادن نجس شه خارج که نبیاتو سرسنو سبيلین نا یا غیر سبيلین نا نه نعنیل احنافو سبيلین نا نجد خارجی که غیر سبيلین نا خارجی اغنی آقز دوزو کرده شوافی و پنزبان دی نجد شی خارجی ده غیر سبيلین نا نا نه نده ها نجد شی دم و غیرات سبيلین نا خارجی نبیان ده, ده. انا په لو پرېش نجس وی که غیر نجس خو من غیر سبیلې نه کې سبیلې نم خارشي نو خروج معتاد فقار د عدالت برابر هتاکه چې جې دې دې د سبیلې نم خارشي نو د اړې پرېش باندې نجاست نل د نافذ وضو نل او معتاد قانون مطابق د امه استعازه دا اغمنا فذلك يدل <سؤال> پر دې او تعوضن احتياطا ما شوتنا فزوي شوافي پر دليل <سؤال> الومن الد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم به من النبي صلى الله عليه وسلم شروع هي دياري چې غزوه کې ذات رقا دا غزوه کې چې ډېر تکلیف فائزاري ونا ملغورو اقبل دا فائزارونا ونا دا باقوبان تقدي <تصفيق> او طول زخمن شیو صحابا ذات دقاء يا جنده دیره مقتلی بجنده دا ملغورو راوشت کرو فاساب رجلن حمرات رجل من المشلقين نا نا قتل کرو یو سری یو زنانه ده یو سری د مشرکانو نا مطلب عمادن نا ازید ملگلی نا خاطعان یو مشریک زنانه و لگیت بغشبنی عمرش و زکار ده ده زنانه د وجل ده پیسلام کنش دلی بودا و جل پیسلام کنش دلی سوپر جاغ مکار نوی متبر نوی فحلافا الله انتي حتى اوري قدمن في اصحاب محمد نا مشرستو كن قرصن فودا چنو بچي کلو سو پوری شمنغا باد اصحاب کے وینتے اگر تو پرجل د خدی بدل مین لاغت دی ورنہ سڑے کو زرداری نہ کو زرداری خدی چاو جون د خپل بری تو کلو ودا خوجی اسار وخیہ بلی سال بری د بسغ وکو پېنه کاره پر راپل برې شو وپرو چې کا پ شي کومرو غه چا وجهه وه نهد ستهلاړ شي مع نووينو باې نووي نه هغې هم تو د د نو دظان نو موبا داته کم مق شو دی پېنه کاله چا وړه د خې بدلواهکو شوي داسې بغیرره ته بعد دمر بیر غیرت ترجه دل ز کالا بادشاہی کا د فل د حج بدل اړو کا معلوم لږه دا زو فعلت الله تی عتور قدمن فی اصحاب محمد نوهه د ایت اثر نبی شو فقال من جل یقلونه موږ ورسوکشته چزمه حفاظت کی او هغه به چوکدارو فانت دا بار غل منل مهاجرن ورا غل منل سارا یا کې یو مهاجر کې بس موږ بچو کې دارو کو نور ملګري جوړه را وږي نبی عليه السلام ترټوی کو د فقار کونا بي فوي شيباب بر کند په خلک ودرېږي خاو ابل خلکو ګوري فلم فلما خرج الرجال لا تم شيب ا وکند تور شي دا د خپل مرګ مشوره وکړ یو ملکر بودشی او بل با موزی کی چوکی بیا بل بودشی نمبر با نمبر باری فزدج استجال محاجری وقام الانساری نمحاجری دردو لگول انساریو دردو موزی کول و آسان راجل آسای راغی فلم ما را شخصو دی بوشش دیر بیتر قوم دا, دا قوم جاسوسی ده فرما و بسامی و غشبانی گزار ورکڑو فهو وضعه فيها بشانت حيو لقيته فنزعه حتى رماه بثلاثة أسمين دريغه شبان غزارون كره ثم رفتك عوالتها جادا فلما عمباء صاحبه عندها في آغان روز تقلم القريبات كره فلما عارف أنهم قد نازروا به عارفاء ومشروف كل دفوجه دي مانا خبرشو اغو تقديده قلما رام ماجي ما بالانكاري ندم ما شد ماجي ملجري دل ساری ملجري ټول بدن में दावी देले قال سبحان الله ताजवली बे नकमवालो اولมารमा قال كنت في سورهن اقروها ما اشتغى مشغلو بي सरत रोसो बारे हलात सुरत का فَلَمْ عِبْ عَنْ أَفْتَهَا زمان دا فَخَنَوَاجِبُ رَبْ مِفِرْتِ کرَنِنِ لِبُو مَازِكِ <تصفح> نا شواقی وجه دا خروج د دم من البادن سبیلینا نوی ندا دا نواقضنو ندا صحابی دا غز مز کره صحابی مز کره اخدا هذا فعل صحابی لا بعمر النبی صلی اللہ علیه و صلی دا دج عمل به دج فعل د له الاسلامه مخونه ده خبر کو شو بیا امر النبي صلی الله علیه وسلم نه د به فعل صحابه ده کديش دغه مسلک د دج خروج د دم نه بعد د نواقض وجود نه بلي لا د امر النبي صلی الله علیه وسلم کان و مشتغیلاً بی المناجهات آره پوشویده ده غریبه دیده پروازی هستنی نداره ما بیلانصاری من الدمان سم روی نیتوی شویده نو چه دمه کسی را نجست دکنه ده نجست ده نپا نجست سره صحابی موزن کن باشو نجست بنا پا په نړۍ د دې جواب کې تاسو کدا داغه فعل <سؤال> دی یا پوښېل لري کفه لو پوښې دا تعویل نه کوله دا تمر دم چې بدن نه خارښتې نو کبري ورسره نه پليټي بدن ورسره نه پليټي نو ثابت سم کو دا د را د دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علی دروازه درکړه او تعليقا ذکر کړه ابو حنیفه د تعليقاتو کې ذکر کړه نا دیو اینا استدلال قدی رواد دنگی حضرت امر رضی اللہ وطلعانو عملها چه وینی بایدی اموزی کولا خومکمکو دا وینی بایدی اموز کول جایز دی معذور دی معذور دی معذور دی پارا اموز جایز دی او گن عدی اللہ دا رعابشی پوزا مادرشا ورشا موز ابلسوگا و دینات اموزوگا گن روادنو موجود دی نو هغه دغه وهتل په وجواري ډیر وه کتابیش په کار دی بیتابلی کار نه کیږي نو خروج د دروی خروج د نجاست وی من غیر سبیلې من لواطج لوجوږي شپه سره راغلم شوړه